Mm -mm. Och då har vi Andreas Blomster Älskar e-sport, alltid gjort Följt eh, c scenen i kanske 15 år Och kommer göra det minst i 15 år till Vet inte om jag gillar att kalla det en riktig sport Då det är e-sport, det är unikt eh, Men för scenen är det viktigt att räknas som en riktig sport För att visa för att vissa problem och så vidare ska försvinna Speciellt till USA Viktigt är att e-sport faktiskt är uppbyggt genom Passion och inte pengar Visst, pengar är inte alltid fint att vinna Och scenen producerar sjukt med pengar just nu Men förr var det mest små pengar man vann på olika event Åh herregud, hanet ta bort det där Jag måste börja om därifrån Satan Det är någon som skriver som en kratta Eh. Ni... Alltså, Nico, hjälp mig där. Har du Ser du den här, eller? Men för sen är det viktigt att räkna sig som en riktig sport. Ja, det är ju, du ser ju det att... i Det är, komma tecken, det är bara att ta där och där. Jo, jo, jo. Men alltså för att vissa problem och så vidare ska försvinna. <laughs> speciellt till USA. Vadå speciellt till USA? Jag hugger bort den bara, helt enkelt. Det får inte in den i meningen ens. Jag antar att han menar att det är USA de... Där är ju sport typ gudomligt. Ja, men e-sport, det syns typ inte. Nej, visst. Viktigast är ju att e-sport faktiskt är uppbyggt med passion. Jag är jätteledsen, Danne. För det här känner du lyssna på det här. Med passion och inte pengar. Visst, pengar är alltid fint att vinna. Och sen producerar sjukt med pengar nu. Men förr var det mest... Alltså, det blir ju bara... Men, men, men... Men var det mest småpengar man vann på olika... Ja, det är ju bara läs som det står. Ja, jo, jo, men det blir bara konstigt. Ah, okay. Ja, ah, okej. Ja, det är ju deras. Ja, jo, jag vet, jag vet. Ah, sorry, Daniel. 3, eh, 2, där någonstans. Eh, Andreas Blomster. Älskar e-sport, alltid gjort. Följt CSC när ni kanske 15 år och kommer göra det i minst 15 år till. Vet inte om jag gillar att kalla det en riktig sport då det är e-sport, det är unikt.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 Uh, jag håller absolut med. Uh, oh. visst, pengarna har ju blivit stora. Det är, men det är så här: de gamla berättelserna när man lyssnar på hit och de här gamla där mm, att mm. Liksom, det som betalade deras löner, det var ju morsan och farsan för de, ja. Det var ju den här: liksom, du bodde hemma du åkte iväg och spelade turneringar. Du typ ingenting. Du fick betala mer än vad du kände och sånt där. Ja, ja, precis, uh, precis. Men som sagt. Uh,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 Det är något med de där korea-generna när det kommer till spel, alltså. Det är just, ja, det är ju skithäftigt. Visst? Ja, okej. Ja. ja, det är ju så. De kan inte köra bil, men de kan spela tv-spel. Okej. Okay. Jag har ingen fakta. Stereotyp! Jag, jag har ingen fakta på något av dem där. Alltså. Allt jag vet är att Korea är skjutstora inom CS. Mm, eller, CS mm. och CS, Starcraft. Ja, ja. Så absolut. Jo, jo, men jag tänkte på ditt, ditt bilpåpekande där. Jag tänker, jag är helt tyst för jag har inte Nej, det en det är aning. asiaterna att de inte kan köra bil för att de ser inte. Ja, du tänkte så. Aja, men Ylva, Racist slur. Ylva verkar ju uppenbart uh, påpeka att uh, det är ju någonting med generna där som gör att man bara blir bra på det på något vis. <laughs> men uh, ja, vi lämnar det till de som uh, vet mer än oss.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 jag stod riktigt vad det är men det Need låter här Ja, jo men så långt tänkte jag med men på clone base. Mm. Det är det att man spelar typ ja, i klaner antar jag. Okej, okay. ja, ja, ingenting som jag... det, ja. det låter jävligt häftigt långa. just eftersom att jag är äh, en, en inte en bilspelare men äh, en som tycker om bilspel så det låter ju mm. jävligt coolt om inte annat. Får jättegärna är... skriva in och äh, Vidareutvecklade dock, eftersom att det låter som att jag och Nico inte riktigt har stenkoll på vad du syftar på, men borde det att få höra mer om dem, om inte annat. Eh, frågan är kör körde du med ratt och pedaler? <laughs> Växer eh, automatlåda eller körde du med manuell? Körde du med tangentbord? Oh, kör han med tangentbord, då är det ju nog knas. Då är det nog knas. <laughs> no knas på riktigt. Ja. <clears throat> ah. eh. Men du då, skulle, vad skulle du vilja bli proffs inom då? Oj, jag har velat bli proffs inom så många spel, men eh, det är bara det är så här, när jag börjar spela det så inser jag att det här kommer aldrig att hända. <laughs> jag är inte bra nog. Så jag kommer aldrig kunna bli bra nog. Jag eh, har väl velat en stund där när vi hör, när ja, när, vi, när du och jag jobbar ihop där ett tag så alltså StarCraft 2 hade ju inte varit fel att få vara typ så här hundra bättre på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 Många säger det att de kör ju så länge det är roligt. Ja, ja. Och det som liksom kör. Jag lyssnade på Pronax där han sa ju det. Jag älskar fortfarande att spela mm, spelet och jag älskar att tävla. Alltså för mig. Jag har när jag Street Fighter som mest. Jag avskydde och eh, träna och spela mm, och så. Utan det var kul. Man satt att spela någonting. Med,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 Sen kanske jag kommer tillbaka en halvtimme senare och spelar igen. Men jag måste få mina break, känner jag. Mm, mm, mm. Och just därför är min mentalitet e-sport eh, e inte riktigt min grej. <laughs> eh, men nästa vecka då. Ja. Då ska vi äntligen snacka E3. då Det håller på i fullt kå nu. Så det är mycket spelnyheter och eh, ja, vi ska diskutera runt om.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 Bloggen abitobbenördnes.blog.se Och som sagt Facebook eh, Ja, Dan är ju inte här så eh, du har ju chans till lite spelpoäng här, känner ni ihop? Ja visst. Han har ju 39 och du har 24 så det här kan ju vara en liten <hör> fin chans att komma i kap lite. Ja visst. visst. Eh, med vilken i trailern. Det är en film idag. Aha. Som vi ska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 Who are you? We'll begin. fuck. Jag <laughs> att jag känner samma känsla varenda gång. Ja. Oh. Uh, oj, oj, oj. En film, sa vi. Det här är en film. Uh, det finns ju en uh, poängfråga där, för fortfarande är tre poäng om du vill ha den. Ja, kör. Den här släpptes 2009. Ja, ah, men du är ju så jävla <laughs> vi. Ja, ah, du är så... Ja. Uh. 2009, säger du. Mm. Oj, oj, oj. Alltså det... Ja, nej, det är ju helt still. Alltså, hade jag tagit det så hade jag tagit det under trailen. Eh, kör andra med då. Eh, en annan liten hjälp är att jag tyckte den här filmen var värdelös. Ja, jag men tyckte... åh, det var ju mycket till hjälp. Eh, två poäng. Ja. Eh, det här är en serie... Som skapades av Akira Toriyama. What? <laughs> alltså du är så lurig. Uh. Oj oj oj oj oj oj oj mm. alltså, det, det, det här är verkligen världens sämsta trailer på världens sämsta vecka. Satan. Ja, oh, ta nästa tar med Ja. Oh. Huvudkaraktären heter Shongoku. Ja, oh, men då ska jag ju veta vad skiten heter också. Ja, ah, men du då. Uh. Jag trodde du skulle ta det i trailen där. Han säger uh. ganska den klassiska frasen. Ja, oh. oh, ne. ah, nej, nej, oh, nu vet jag vilken filmen är tror jag, jag måste ju komma på namnet bara. Det här är jättejobbigt, jag har inte sett den. Ja. Oh. Kan någon snälla, snälla på mig. Åh, oh, varför kan vi inte på det för? Uh. Mm. Nej, det är stopp. Uh, man, de karaktärerna kanske är science och kan mm. uh, liksom uh, utveckla sig själv till super science. Alltså, jag är inte insatt i det här tid, för det där ska klicka. Däremot så vet jag. Jag, jag, jag vet ju vad det är. Uh, vi hade ju förut lite tidigare ett spel som du och Danne båda spelar från Betesta. Mm. Och det spelet handlar ju om en viss sagofigur. Handlar det spelet om en viss sagofigur. Uh, Betesta? Ja. Och vi hade det en trailer. Ja. Vilken är det? <laughs> vilket spel det var, menar ja, du? Ja, vilket spel var det? Var det, det var Skyrim, det. Ja, vad, ja. Är det man, vad är det baserat? Vad är det mycket som händer i Skyrim? Någon saga och figur som jag handlar allting om? Drakar? Ja. Ja. Varför, varför, manliga... varför känns jag som ett barn nu? För? Ja. <laughs> vad har manliga drakar som kvinnliga drakar inte har? Eh...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 Ja, oh, vad duktig du är, och Du är snäll som och Du verkligen plattar ut det för mig. Oh. Uh, ja. Jag tror att jag kan jag nog inte ge poäng på det. Nej, det, det tycker jag inte om. du ska göra heller. Men det fram till mig, i alla fall. Ja, men det var snällt av dig. Jag är helt ärligt. Så, jag förtjänar noll i den för att jag har alltså verkligen noll kunskap om Dragon Ball också. Däremot så känner jag igen namnet.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 Tack så mycket för det här avsnittet. Tack för annan. Ja, och tack Nico. Så hörs vi nästa vecka igen. Absolut. Ha det gömt. Hej hej.